«Завжди кажу, нехай тому руки повідсихають, хто їх украв. Викиньте їх до дітька, бо у вас гроші не водитимуться ніколи, запевняю». «Ти права. Щойно я занесла до хати валізу з порожніми гаманцями. З мого дому пішли гроші», – погодилася Берта Соломонівна. «І після того...» Колекція безслідно зникла. Створення музею справжньої народної історії було ідеєю фікс Мойсея Давидовича. Час від часу він приходив до Берти Соломонівни, щось приносив їй і казав: сховай там. Якось Фріда. Підглянула через плече, коли Берта Соломонівна і Мойсей Давидович розглядали якусь стару мапу. Ірина тепер здогадувалася, що то була карта Бердичівського підземелля. «Бачиш, як люди жили», – сказав Мойсей Давидович. «А хіба то життя?» – засумнівалася Берта Соломонівна. «Ха! Оце, Берто, і є справжнє життя!» А зараз ми що скніємо? Нема де розвернутись. Нас би з тобою, та в ті часи ти б мала свій банк, а я? А я тримав би будинок мод. Правда, Мишко? обернувся він до Фріди. Ти нащо підглядаєш? насварилася Берта Соломонівна на внучку. «Ану марш у ліжко!» Фріда прожогом кинулася під ковдру. «Тільки не розчухуй свою вітрянку!» – попередила бабуся. Мойсей Давидович посміхнувся і штовхнув Берту Соломонівну ліктем. «Не свари її! З неї будуть люди!» «Пам'ятаєш? Саме їй явився!» «Привід Гешефту!» Берта Соломонівна з підозрою глянула на Фріду, але нічого не сказала. Мойсей Давидович мав рацію. З Ірини Фріди вийшли люди. Вона має все, про що мріяли мешканці дому древа. Ломбард, як пам'ять про покійну Берту Соломонівну, Швейну фабрику на пам'ять про покійного Мойсея Давидовича. Казино для покійного Збігнєва, антикварний салон як пам'ять про покійну пані Ірену. Так вимагає древо, що живе в ній. А почала вона з паперу. Саме папір збагатив її. «Паперова королева», – казали про неї. Люди люблять діаманти, золото, гроші, старі меблі, горілку, морозиву, футбол. А Ірина любила папір. Вона була паперовою фетишисткою. Папір друкарський, книжковий, газетний, упаковочний. Важко згадати, з чого все почалося. Чи то з коробки з фантиками, чи з прискіпливого ставлення до якості зошитів, чи з трепетних доторків до пачки паперових грошей, чи то з відсутності туалетного паперу, Одне слово, все те саме, що в усіх у дитинстві, але чомусь саме вона зробилася королевою паперу. Вона приїхала до Польщі на екскурсію і напросилася на паперову фабрику. Тоді її настільки вразили рулони, «Рульони», – сказала пані Ірина, – «білосніжного паперу», що вона підійшла до директора і сказала – купую. На ті часи на рахунку її новоствореного підприємства лежали 200 доларів. Але це не завадило їй укласти контракт з виплатою протягом місяця. Контракт тримався на чесному слові. Проте вона це зробила, гіпнотизуючи своїми зеленими очима, прозорі польські очі. Чи гіпнотизувала вона їх? Чи то навпаки, ті очі добре розумілися на психології бізнесменів? У конкретному випадку марнославних початківців, але оборудка відбулася. Навіть не оборудка, а гешефт. Після зділки вона знайшла на стоянці тір галицьких хлопців, які возили в Польщу горілку. Домовилася з ними про фури. Забрала папір, заплатила за старим торговим звичаєм на всіх пострадянських митницях хабар –